Не домовилися. Навіть найпростішому воєві, зрозуміло було, треба, щоб хтось очолив похід. Але думки у князів були різні, і ні на кому не спинилися, не хотіли нікому старшинства уступати. Вирішили, що кожен поведе своє військо окремо. Тільки до одного й домовилися, зібратися усім на Дніпрі біля порогів. Данилов перше зустрівся з князями. Він, як молодий, не встрявав у розмову. Сидів, прислухався. Дивно було чути, як галасують князі, як один одного ображають. Ніби не руські зібралися, вороги. В маленькій світлиці, куди на ніч відвели його княжі-слуги, довго думав про все Данило. Пригадував, що говорилося на зборищі, згадав, як князь Стеславу Далий сказав йому при виході з Гридниці. Гаркають, як чорні ворони. Одна голова має військо вести, а ніхто не хоче під начало іншого, і я не хочу. Що, я? тому Мстиславу Романовичу підкорюся, чолегу Курському. Не доросли вони до мене. Нехай ідуть, кожен сам по собі. І ми самі підемо. Данило довго не міг заснути. Останньою промайнула думка про Мефодія. Цього Дмитрієвого улюбленця Данило послав у дике поле за Дніпро, щоб розвідав, де татари стоять. Осібно від усіх потойки зробив це Данило, тільки Мстиславу удалому сказав. І побачив, що вірно вчинив, бо жоден князь не подумав якусь дружину розвідку вислати, щоб за татарами стежила. Наказав Данила Мефодієві, щоб з Котяновим половчином весь степ об'їздив, та щоб до Дніпрових порогів навідався. Зранку до пізньої ночі не вгавав галас на Дністровській пристані в Галичі. З усіх оселищ і городів галицьких і волинських пливли сюди лод'ями люди, ішли пішки, їхали кіньми. Тут усіх їх оглядали Юрій Домажирич і Держикрай Володиславич. Василько, що залишився вдома з наказу брата Данила, порядкував справами. Він мовився з боярами, що Юрій Домажирич вестиме Галичен, а держикрай Володиславич Волинцю. Люди все прибували. Мстиславі Данило дали наказ, щоб наготувати тисячу лодів і на кожну посадити по десять воїнів. А людей прийшло більше. Два дні Юрій Домажиріч та Держакрай Володиславич підбирали найздоровіших, відправляли зайвих додому. Гуло підгороддя, снували сюди і туди люди, на торжищі не можна було протовпитися. Торгували квасом, пиріжками, печениками, дичиною. Усе те зникало як тільки з'являлося на рундуках. Пил підіймався під тисячами ніг. Ще був березень, але стояла така спека, ніби на дворі липень. Ті, що залишалися вдома, кого не брали до походу, виносили свою немудру зброю, саморобні коп'ї, сокири, стріли і продавали за безцінь. Навіщо зброя вдома? Нехай беруть вояки та ворога б'ють. Збиралися в гуртки, пробували зброю, торгувалися. Лелюк і Петро бродили по торжищу. Дома не хотілося сидіти, щоб ще більше не засмучувати матерів. Підійшли до одного гурту. Рябий хлопчина тримав у руках коп'є і глузував з лисого Ну й коп'є!» а не жабу не наштрикнеш. За що давати десять ногат?» Петро розштовхав цікавих і опинився біля діда. «Діду, десять ногат, ти що? Заробити хочеш? Люди, я копії з віддав без грошей. Таке діло...» Він віддихався, став говорити тихше. «Треба ворога бити». Дід моргав, перекладаючи копії з однієї руки в другу. Поглядав то на Рябого, то на Петра. «Та я, я нічого...» він дає десять ногат, а я, я не беру. В натовпі вибухнув сміх. Дід винувато оглядався. Бери, тицнув він до рук рябого копія, бери, я не мічний, то нехай копія воює. Усі радісно загули. Так, молодець, діду, з вояка видно. Чутка про це розійшлася по торжищу, дійшла до пристані. Вже ніхто з тих, що залишалися, не думав продавати зброю. Від'їжджаючим почали віддавати мечі, луки, копія, сапири з улиці. Вдоволений Петро, бігав скрізь, хвалився Лелюкові. «Бачиш, яке добре діло ми з тобою зробили!» А в кузнях тим часом день і ніч палали горна. Овачі падали з ніг від утоми, але не виходили з кузень, там і спали. «Треба найбільше зброї дати воїнам». Вдруг пішли твердо хліби до Дністра. Їх нагнали Сміливець і Тетяна. Розмова не в'язалася. Вони поволі рухалися лісовою дорогою. В ранковій тиші було чути шелест їхніх кроків, під ногами та торішнє листя. Займався свіжий березневий ранок. Непомітно леднішало, сонце недавно зійшло, і своїми променями проганяло темряву гущавину. Радісно всміхалося воно весні, будило від сну пташок, золотило верховіття. Від цього ставало легше на душі. Обличчя сміливця повеселішало. Він хотів розважити засмучених твердохлібів. «Чуєте?» – промовив, прислухаючись. «На дні стрі, який гомін». Кінчався ліс. Вийшли на Галявину. Твердохліб прискорив ходу, від нього не відставав лилюк. Вздовж обох берегів стояло по п'ятсот лод'ю. На правому березі – Галецький, на лівому – Волинські. Початок був біля пристані, а останні губилися аж ген вдалині.